اللهم رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد كتاب شال استاذه زيده كاس نيستوبه بردا دم پکار شه نمبر شير ده 13 وبين ال 192 193 194 ن فاو دي گزنندي گو ترتیب بد دیسنګ شعر دي دي 186 د زمن ديکي وخلصا فتحا و كسرا ورد من قبل ضم خوف ان د او ای فتحه او کسره خالص در کې سره ادا وردا من قبل ضم من کله چې دا راغلي تا فتحه او کسره دارغلي سره پس به مخکې د ضم مینا ما تووال ضم مینا مقیا فتحدا یا ضم مینا مقي دا صحیح ادا کا ندی یاري نش چرتا ايت تهدا يو شانتي نش ها د دې خبرو خیال بساتي دلار ته مخ قيمتيرو حرکات پور ادا کوا کا مفتوح ده کا مقصور ده کا مضمو فتح د خولی په سره دومه د خلی په سره کسره خولی کتبوتلو سره دلته د ف او د کسرې ځ کروکو چېروستوې دومر راغغ. ذکا منتقل کې ذل مفتوح نه مزموم تاع یاد مکسور نه مزموم تاع په دې کې ګرانواله دي نو چیرته دې ګرانواله دې وجه نه غلطو نه وي وره فان ساي فیکا هو من الله از يكفيك هو توځ داسېونه دي فیکو هو چونده ده گول کولی نو بکاف که ده گول که غلطی دیو که لیا با لوا کم اکثر قاریان با سنگا بھی ما توبره لیا بو لیا بو يَأْبَلُواكُمْ خَصْرِينَ جُضْمَ مِضَارِ يَا مِثَالِ زَنْغَهِ فَأَنعَيُونَ غِيضُونَ وَيَ سَمُونُ يَا غِيضُونَ يَنْغِيضُوا كَسْرَ دَ واحرص على الشدۃ والجہر ب با حرصوا رب شدۃ او ب جہر کی وقد دا داکون د دا حرف با کی با کی شدۃ او مکا او جہر او مکا والجیم نحو حبت وحب با کا او جہ رکا لکا حبتن او حببکی حبتن قرآن کی راغل ایک ہے نا سنگا کامثل حبتن او دارنگی حبب راغل ولیکن حبب ایلیکم ال ایمان د موقع بابا او من رسکی نا دی تعلیبان او با شمس الدین بابا نمو چې کله به جماعت لاندن شت طالبانو باندې واړم چې مونږ نه دا وړ روان دي پس شم چې وضو ها ابي ابي اوسه کوله کنه طالبان مو یو ځل منکه چې ګودا چې مکوي یا مشرسړې متنګوي ابي اوسه کېدو اوس یو طالب یو ځل جمعہ تدلش یو طالب چا کوي ولکن الله حبابه اليكوم الايمان تاسه دvale ما دی را کو د قران تک خیر غلازم جوړ بابا نوم ته جوړ شي محببنه وَالْفَجْرِ وَجْتُ السَّتْحِ حَجٌّ فَجْوَةٌ دارَ لِي بِرَبِّكَ بَاسِيدًا كَ صَبْرًا كِ وَبَ تَقَا كِ رَبَوَةٌ كِ أَوْ دارَ لِي جِ مَدَا كَ وَبَيِّنِ الضَّادَ بَيْنَ حُبِّ والضاء في حيث مر ضاد سرغن كا فسكي فؤتر راكي داسي منو ايت اتر ادغامو كي اب اوناي وضعفی وعزتو عجزو مره او غواب وعزتو کی کون دلکم چراشی وشدتال شدت دا کافی تا خیال ساتا لکشیب او و تتوفاهم و فتنة لهم تتوفاهم و فتنة لهم اِنَّا مُرْسِلُنَّا قَتِي فِتْمَةً لَهُمْ حَيْشُونَ وَبَيِّنِ الْإِطْبَاقَ إِنْ أَدْغَمْتَا اِطْبَاق سَرْغَنْكَ كَيْدْغَامْ دِكُولُو پسکی احَوْب حَوْب تو نِدْغَامْ غُبَخُدْكَ فَعَجِبْدِ فرضتم لا ان بسطت احطت فرضتم لا ان بسطت وفي الم نخلق وفي الم نخلقكم الوجهاني هذيك دوو وجي تام و ناقص اول تام ده كان او بیا ناقص ده وجي دي بكيتف هي دي, دي یا دی دل دی رتب ناتو نو ما دې په ځمجه تا جوړ تا صرف چې دوی ما دو د ناتو نه با بو تنبيهات لمن يقرا بروايه حفص من طريق الشاطبيه ها ووس بقاعدو اخر کلاو کین نو څوک چې روایت خاص په طریق د شاتبی سره وای نه دیبا د شاتبی د کوم خبرو خیال ساتي ناقه مې چې در لفه دی قاعده کې اخر کې مونږ ذکر کړی د ذل شهرونو کې ذکر کړی اې شو دا سوای و وبنت الاراف البقر بالسين والمسيطرون الخلف فقر في جو ايه بسط الاعراف في سوره كرعزي. وزادكم في الخلق بسط او بسط نذوي وبسط الاعراف يا بسط في والله يقبض ويا بسين بس دا په سين سره وایو دا په سره وایو طریقو شاتبي کو ورته تسلي کېږي سين ملي کې له کنا هاجي 1 مو سيترون الخل فقر په دیکي اختلاف ته قرر يعني ثابت اختلاف به ثابت شوی شه په اختلاف وسای تهرو اختلاف دي له دو وجي دي بكي صواد او سين صواد مقدم دي تهول کي دي اختلاف معنا دو وجي دي کوي بوجه الصاد في مسيطر فمسيطر کي صواد هوا يا سنغول است عليهم بمصاي طي طي کي وَنُون فِي يَاسِين وَالْقَلَمِ يَظْهَر داسبي او قرا بوجه الصاد في مسيطر وَالنُون فِي يَاسِين نُون أَظْهَر داسي... ها او داسي سادي ګرګيږي او دا مزه نه کوي ها ونون في ياسين والقلم يظهر يبا داسبي والقلم يظهر نون پیاسين او په قلم کې څو کا انې د غامب په نون او قلم اياسین او قران کې به اېدغام نکي تاسو له طریقې اظهار وکړه ها ترجمه خونه سوت ولکوله وسكت على مرقدنا من راقيب وعوجا بل <سؤال> رانا بالتفاق سکتو کا پسوانه پمرق او منراق او عیواجن او بلران کی بیتفاق سردی سلولو کسی دی سکتی دی سکتی وسقطت حفص دون قطع لطيفة على الف التنوين في عوجا بلا وفي نون مراق ومرقدنا ولا مبران والباقون لا سكتوا صلا العلامه الشاطبي سوي وَالْخُلْفُ مَالِيَهْ وَضَعْفِ الرُّومِ اختلاف دفا مالية کی زكت ووجه دیبا کی کنا مالية کی سوو وجه دیبا کی یو ساکتا دا ودوهم دوهم لیکن لیتا سبا خیر دقائده کی لیکن لیتا نا یو ساکتا دوهم این رام وَضَعْفِ الرُّومِ بِفَتْحِ صَعَدِهِ وَبِالْمَضْمُومِ اللَّهُ الَّذِي خَلَقُمْ مِن ضَعْفٍ سُورَةِ ففتح سرا او ضمي سره و <تصفيق> اول پکه فتحه ده خان ته ذکرانی کېږي چې مشوره پکې سره دوام ما اول فتحه به باندې حفصم بمجريها فقط يميل حفص صرف اماله پسې کوي په مجريها کې کوي وفي اعجمله التسهيلوا اشير څنګه ده وفي اعجمله التسهيلوا فاعجمل كالتسهيل کي كأ. سکه تسهيل تسهيل جوازي جوازي وفيف ما اتاني الله قفا له بياء ساكنه او احذف فما اتاني الله ونه چوقف که سو وجدي او په حذف يا سرا فما اتاني فما اتان, فما آتان. فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاقُمْ سَعِيشُو قِفَالَهُ بِيَعْءٍ سَاكِنٍ أَوِيْحُزِفَعْ دلّا واقع فقدي شعاتي بيجاوليس سرع حافظ ندريك شعاتي ویا سره یاب حذف یا سره په وی جی پی بابو معرفت الوقف بعد به بيان المعارفه دو وقفونو کی وقفونو پی جانا او تا دو وقفونو دورم را روانه ده انشاء الله او ور سره ور سره تا وقفونو په دغه کی پیجن دې لګلګا په جزری کی نوستګور جز دل ته قسم رتی زمंडा وا وبعد ان تعرفا وبعد ان تعرف ان تجود لا بد تعرف وقفا وابتداء ان الوقوف اربع تريح تعب وكاف حسن قبيح تعب اذا لم يتعلق مطلق, مطلق كاف اذا امانا فقط وحسن إذا تعلق حصل في اللفذ والمعنى وتمت الجمل قف وابتدئ إلا إذا كان الحسن في غير رأس قف عليه وصلا أما القبيع فتعلق وجد في اللفذ والمعنى ولكن لم يفد ولا يجوز الوقف فيه إلا إيه إن كنت مضطرا وصله وصلا ولم يجب وقف ولم يحرم سوا ما أوهم المعنى وفاريه نوا په بعد تَعْرِفَ تععرفه ان تو جو ده کله چې تا تجو د پژدو لابد د ان تعریه وف وقت ده نو تاته لازممي د چېوق ف ت دامو پیژې ان لو کوفه سلور وقفو ندیجو سڑے آغیب آنے سکی راحت حاصلے ساپک واغنی تامن وقافن حسن قبیحو یو تام دے بالکافی دے بالحسن دے بالقبیح دے تامن اذا لم يتعلق متلقا وقف تام سے طویلے کی گی کلچ تعلق نی متلقا نلفزنو نمانن کلچ تعلق نی متلقا نلفزنو نمانن پوش کافن اذا مانا فقط تعلق وقفی کافی دیت ویلی کیه چه دمه بعد سره تعلقی مانا ویشتا و تعلقی لفزی نشتا وحسن اذا تعلق حصل في لفز والمانا وتمت الجمل وقف حسن ستوی اذا تعلق حصل کلیچه تعلق حسنشی في لفز والمانا پا لفز کی و پا معنا کی وتمت الجمل پورا شولدغه سالور وختونه ذکرې دارته دا سالور وختونه دي نو بیا دې سوي قف وابتدی الا اذا كان الحسن قس وقفك وابتدي او د بعد نی کا كلا شه کله وقف څه شې ده تام ده یا کافي ده کله وقف څه شې ده ايه کوم زه چوتری دې دا په نسسب کوای نو دا چې کله وقفتان ده یا کافي ده دوی قف وړي جواب تدې د ما بعد نه شروع وکړه او کله چې تام کافي ده الا اذا كان الحسن مگر کچر ته حسن ده په غیر راس قف عليه وصلا وقفي حسن را غلد د آیات دعاية آخر ندي مثلا نوسك دي وقفك وقف حسن معنى نواصلان قف عليه فديب وقفك وواصلان دم مخكنا ببيع شوروشي طيشو لك ومن الناس من يقول ذاتهsession session وقف حسان قاموا بمؤمنين وما هم نمبي شركه وشگنا عمل قبیح و خرج وقبیح ده فتعلق وجدا دا وقف تا ویل کی چې تعلق مون د لشی په لفظ او هم په لفظ کې تعلق ده د ما بعد سره هم په معنا کې تعلق ده د ما بعد سره ولم يفدوا فائدا بکنی لې تقبیح وقفی چې فائده نکري ته د ما بعد سره تعلق لفظي او معنوي مشته ده 600 تعالي تفصيل بدل ان شاء الله بدورك يا راشي مثلا الحمد الحمد الحمد معناه حمدنا ليس فايده ايش ده اورسوا سر التعليق القديم قبيح یا ماسلان لا تقرب الصلاح اینکه قبیع مانام بدلیگی دا قبیع چه کم دکانا یا دا چه فائده پاکی نئی بل قبیع دا چه فائده پاکی خود نیشتا چم <سلام> اولتا لکسان پاکی رالو غلطا مانا زهن ترالا لکا لا <سلام> تقرب الصلاح <سلام> بانا دیو قبیع فکر چه فائده پاکی خود تمر هل توقفت الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله لا نرى نرى الرب نرى نرى دي الک قبیح بلک د دې ټول وقفو وذات به ان شاء الله د وقفو دوره کې دا داسې آسان کار ده چې ته په مازیګری کې د بانک نه پس په وقفو پوي شی خو غلو بي دي نو خلاصہ د خبره دا شو چې ولا يجوز الوقف فيه الا ان كنت مضطرا وسله وسلا خلاصہ مطلب دا دی موږ کې شی روانه ولا يجوز وقفو او جائز نده وقف فیهی پدا سزے کچھ وقف قبیحی اللہ ان کنتم مطررن مگر کتور تم حاجت منش نبیاخو بخود وقف کے حالت استراری ہے مثلاً تو خیدر علو ہاں آتو لا تقربوا الصلاح نو دا سشیشو تو ملتور شو سا حاجت دا پیداشنو نو خیر دے اچھو خدر سامشتا بڑی دی موالی, موالی. موالی. قاریم زانتا چین در لمقل افرتی دی. دی, دی او ته بیا بچی آئیو اللہ دین آمن حلات اقرب نو کدا سسو اللہ نے یری دون کئی حطاب آڑھا بھائی حطاب شروع کسو کدا اللہ نے یری کتاب سکی او با دیڑا بھائی شیب نا کمپاکټو ها موږ لمرز دې کې غې چې مې د ساره ځای غلط وقف سره غلط معنا دې اعتراضې ها موږ مارګره موږ مدینه کې او موږ استاد یو کثره سبق تروري وی چې تبت یدا ابي ما نه دا جلا دپلار لاسو نو مخه تباکه کده جای والو په ها غریب څه ګنا کړی پیسې په دینه پویږي هغه یو نقطه در لو او موبایل کې بیان کولو یو نقطه و او آیات شروع وکړه وَيَقُولُ بِسِيدَ نَمْلَتُن كِدَر لَو نُقْتَوَ عَمَا دَمِي گِي يِي گِي سُوِي سُوِي قَالَت نَمْلَتُن تَغْنِي دَ غُتَبَاو دِي خَا يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ قَوَى لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وجنوده وهم لا يشعرون سبحان الله پنجابیان وی سبحان الله ای غد حاضر داسې دښمنی د لکстаў شي شیطان زرنه لګي خوږی ګر نه شي ویل د غریبانه نه شي ویل دوی ته لباوت د پخ د پنجاب خطیب راولی چې مناظر اسلام اعظمي دل تک چرتا خاره <سؤال> په تهوزای ک دنه سبق و اورو و غي داسونه چې د جوړینه و ایمان راړو زمما خبره به بالکل غلطه ته دای چې کوم قران و یو صحیح په حق است واري دوه غي پی جنینه اب وې مبارک د اول اسلام او اورازه چوستره قران واخې دوی دومره غلط قران وې نشوي نشوي خو می سره دلته ناز د کوم څه شي چې ګني نازره وغی محدیزینی اغریبانان خوب صرف یوازحوکا سمرا غلط واقفتے نقطه خو یوی خود دا واقف دا رکتینا خبر نو شو غریب لا احتمان نکم سلیمانو و جنوده و هم لا شرون یو غلطی دارالا و ایدل دلنکی تاسو لرسولیمان علیہ السلام بخبلو قدمونو بانے حالان که صرف سلیمان علیہ السلام نه نو ورکرد دا غدل اخکرنیم یر ورکردوا نم نم سليمان عليه السلام ته علم غيب ثابت کو چيو سره وي لایته منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون لخرين کو ويږي هر چي سليمان عليه السلام دا خو پوي دو ف غيب العياذ بالله ها نتو تفسيرون يو نقطه يا عندي نقطه يكثر کړه ودا زمخ په لنقطه دا ته مي تفسير کړه دا کته له دا وقف د کوم وقف ته دارې کبطه چیرنار اغسته کدا د اندزان جوړ کړه لکه څنګه چې د نقطه د ځانه جوړا کا دا سیدي وقف کیو ویشته و نه شي وقف یو لوی جز د قران ته چوس ناشته او چاته ماتا وب راوله څو چکه بخرې قاندی بدر پروتون ولی هوایا چې ما توبره ور وډکان په پختو کې چې د پختور سجب نه ده پختو وډو سجب نه ده خو بس یو جبدانو نو خو څه هيڅ هیڅ نه چې ګرباله پلا مودا سجب نه ده خو یو جبدان ها پدی پختو کې یو زړه غلطی کوي نو بل دیور بوې او چې په کلام الله کې غلطی کوي نو خیر دی دی پل وڑا وڑا غلطی پاگی معنی بدلیگی تا چه تاوی زه ما رازا زه رازا تا دی معنی صدا او موپیدن دا معنی کنا یعنی تا دلتن زه ما رازا او کچه تا دیده اسی اوی چی زه ما رازا معنی چی رازا؟ او ماغا خبر دا زه رازا او زه رازا او البته کدی په زه وقفوکو او مرزه نه د شروع یو خبره شو او تدې یي زعما رازنه بل خبره شو ستاسو په پختو کې معنا بدل کړه قران کې معنا بدلي کیدغه شان ادا به ان شاء الله تدې پوره وضاحت بده وقفه دورک ان شاء الله کو او بلکې تدې پوره وضاحت بیا په یو بل د اورکبم کې کیږي چې هغه د ویل کېږي د اورد د نبری پا قرآن کریم کی ان نبرو فی القرآن غلط زکی اوازو چطول او غلط زکی اواز سکول کتاکول وَلَا يَجُوزُ الْوَقْفُ فِيهِ دا چې علماء ولویلی چې پا قرآن کریم کې اواز خواگول سیلی دی نه دا ای دا خطیبان یاد کریم حطیب سے بواس خوا, <گئی>؟ خوا او قرآن غلط ہوئی اے <ای> او اس مسلم زست لگیا قالت لملتن ما انزل اللہ ویامین سلطان دا <ساند> <ساند> تا <ساند> چې که مغنو که دا دوستنه په هیڅ کتاب کې نشته په کې راته شازا کې نشته قرآن کې د یو کده ځان له جوړه که تاسو دې ته و کو دا د دې سپیکر کې دا ساوند لټوم کې آواز د څه ذمہ داري طریقې سره غونګي د اواز د غوولو د ستا د اواز او دغه مقامات حرام کم مقامات حرام دي د خطباو خطيب چې تجوید نه کوي او اواز خو خوګ دي د د خو جواز حرام شه ته هغه معنا لك اسن د چولما د ترنم په قران کې حرام دی دغه دي چې تخپل قواعد د سوچ نه کې بلکې اواز دی بادشاہ کړي او ټول قواعد د اواز تابع کړي نه اول قاعده دا غي نه پس اواز دی په کني منوي د موسټم دی ولا يجوز الوقف فيه الا ان كنت مضطرا وصله خوبیا بهسه کې وصله وصله دا په واسکې د marked سره حرام مگه سره به پېواس کې دالته ولم يجب وقف ولم يحرم سوا نو وقف واجب دی او نو وقف حرام دی ولیس فی القرآنی من وقف وجب قرآن کی نو وقف واجب اشتا او نو وقف حرام ها سوا ما او هم المعنى وقاریهین و الاغ اغنچ معنى پاکی غلط زہن ترازی وهم تغلط معنى رزی وقاریهین و وقاری نیت موکو تقست یو وقف کو نو دقا وقف بیا سینلے باکی نور امام ابن جزاری سے تاثل ہوئندی دی وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب وصلى الله تعالى الأخير.